moi boas tardes, queridos ointes, benvidos comezamos unha tempada 2021-2022 aquí no 104.6 da FM hoxe, 2 de outubro do 2021 tempada 2021-2022 sempre en Galicia, para todos vostedes, dúas oriñas de radio en galego benvidos, moitas grazas por estardes aí temos nos controles técnicos, o noso técnico De sempre, Kiko Belinchón, muy buenas tardes, bendito Y a Meucarón, como a sempre también Armando Fernández. moi boas tardes, Armando. moi boas tardes a ti, a Kiko, e como non, a toda a audiencia que nos está... Que xa están escomenzando, poías pues, gravellar, prescuitarnos. Xa saben, aí tamén temos varios enderezos e varios teléfonos para poder conectar conosco. Nos temos oh, unha páxina tamén en, en Facebook, que se chama Sempre en Galicia, e tamén poden conectar conosco mediante o correo electrónico, Sempre en Galicia arroba gmail.com e, e tamén, pois, no Facebook mesmo, non? Eh, no Facebook, de sempre en Galicia que tamén temos Facebook e a entón sei, nos, poden, eh, nos, poden, nos poden seguir a todos Vale, vamos a facer o seguinte poñer un bocadiño de música para recibir o primeiro convidado que hoxe teremos novidades interesantes e importantes para todos vosotros Moitas gracias por estar estades aí, queridos ouvintes e seguidores Arriba, música! Pois baixamos a música para darlle a benvida a unha persoa que vai para ser, ser para nós unha grande colaboración. Chámase Óscar Rey. Damoslle benvida. Está na zona da Costa da Morte. Coito que esta música de Camariñas serve tamén para poder saudálo. Moi boas tardes. Hola muy buenas tardes, pois pues, sí, a vendida con Rosa Cedrón aí, no vocalista no seu sé, momento de Luana Lugre é todo, todo un honor o sea. É unha honra para nós non solamente é terte a ti, sino tamén ter a, a voz de, de, de, de Rosa que precisamente, Rosa, estamos pendentes de ter unha conversa con ela porque acaba de presentar un novo un, un novo CD está está en bueno, está na carteira, non está na, na non sei sé bueno Vía este día nos medios nacionales me parece que queda dar un pouco salto nacional con... Sí. Bueno, con temas xa un pouco máis eh globais, non? Bueno. a Rosa Pedro non seguino moito, pero sí. falaremos algún día eh tamén algunha anécdota de algún concerto da na época do Prestige aquí na Costa da Morte sí. que xa vos irei contando con tempo. Una gran, sí. É sí, unha sí, gran unha sí. gran colaboradora, si, sí, si, sí, ademais sí. eh implicase moitísimo eh. na cuestión tanto rural como eh en todo o ambiente sí. popular, como cultural e eh, eh, co idioma, en fin, que sí, sí. é unha gran una gran demonizadora de Galicia, desde sí, luego, sí. sobre todo bueno, la sí, yo... cultura. Pois nada, campeóns, aquí estamos desde a Costa da Morte e hoxe pois, transmito vos así un pouco meteorológicamente, estamos entrando unha época de borras, que se empezase a vir un mal tempo por aquí, uh -huh. con moita, con moito vento do, do suroeste, ahora mismo uh -huh. e, e nada e, encantadísimo de estar aquí con vos en nos próximas semanas uh -huh. dando vos a conhecer tamén algún dos proyectos que temos por aquí na Costa da Morte pois eu concretamente formo parte aquí da Radio Libre de Radio Roncudo, en Corme, pero sí, sí. Eh, estamos ir mandados con Radio Néria en Corcubión, co cal cubrimos toda a Costa da Morte e uh -huh, sí. llevamos así involucrados sobre destas sete anos máis ou menos no, no mundo das radios ahora mismo, pois, pues, bueno, por temas laborais eu non estou fazendo programa en que sigo levando labores técnicas Espero si tereis tes des minutinhos todas as semanas pues, para para estar con vos e transmitirvos pues, tamén todos os nosos proxectos digitais, como o que pasa na costa, que é o noso uh -huh. diario digital aquí na ey, Costa da Morte. E aí quería eu entrar, que precisamente tendes un diario extraordinario no que face del vos eco de, de todas as novidades que se fan no, en todos os concellos. Unha morea deles, non? Sí, eh, sí efectivamente, además, hai unha gran implicación desde os departamentos de prensa tamén dos concellos mandando información da veciñanza incluso en Facebook está movéndose moi ben tamén todo o tema da comunidade que se, que se xera a través da, da propia páxina que ahora mismo debe ter sobre 10.000 persoas porque claro, a desgracia desta terra é que temos un montón de xente espallada polo mundo e moita xente tamén é daqui da Costa da Morte entonces é como unha, unha porta á información é, a, outra, a outra información non porque tamén hai que Dicir dizer que existimos medios eh, un pouco máis eh, eh, xeralistas pero nos eh, centrámonos moito na, na Costa da Morte Eh, ese sentimento de pertenza parece que se lava aínda que que, bueno, que se emigre e se vaya un lonxe, pois pues, unha galega tamén de aquí da costa morte, non? Si. Pois si eu miraba aí no, no, precisamente no que pasan a costa, que por certo todos os nosos axentes poden poñerse en contacto co, con vos, co precisamente nesa páxina que pasanacosta.gal, que eh, eh, bueno, pois pues, recolle eu vin, e eh, Cabana, Camarillas, Carballo, Carnota, Ce, Corcubión, Coristanco, Dumbria, Eh, eh, Fisterra, a Laracha, Laxe, Malpica, Mazaricos, Muros, Muxía, Ponteceso, Santacomba, Vivianzo, Ezas, nada menos, non? Si, sí, La... en breve demais esta semana poñemos, se vos comoento, estamos en en marcha tamén a, o que é o noso a noso medio máis televisivo, non unha bueno, televisión a, a través de internet, da, da, da propia Costa da Morte, con contínuos así un pouquiño de aquí que se están xerando e, bueno, xa vos irei contando tamén un poquinho deste proxecto que está haciendo, audiovisual e, eh, bueno, pues, con ánimo un pouco de, de ir gañando terreo eh, eh, pouco a pouco e, de, de sobre todo, de ter comunicada xente que, que, pues, por desgracia non está non está aquí. Bueno, pois, pues agradecerche moitísimo que esteis disposto a colaborar con nosco e, ademais, bueno que, felicitarte porque, bueno mmm, o teu traballo vai a ser bastante reconhecido a nivel pois, pois non somente da nosa radios senón tamén porque nos temos a sorte de que en realidade, pois escoitanos en moitísimos sitios eh, agora mesmo temos en, en pantalla aquí, a ver na nosa, no noso Facebook, hai unha persoa de de Suiza escoitándonos ah, sí. outro <risas> <risas> eh, eh, <risas> outro de Brasil bueno, a verdade que eh, para nos é eh, eh, unha honra terte aquí eh, queria che pedir unha cousa Óscar, si, <risas> si é posible na maior parte das ocasións nos pedimos aos nosos convidados que, que nos digan cual é a, a, a música que máis lle gusta ou que, que, que desexan coa que o Pues, pues no sé, yo creo... Que, que celebremos e eh, eh, que ademais compartimos con eles, non? Si, para a próxima ocasión, tú podes nos dicir que peza ou que, que grupo che gustaría escoitar e eh, nos ponémolo para... Eh, Mira, para... xa che adiante la, algo teño unha gran predilección polo desaparecido de Rogueto, inda que ah, a bucarista sí. Guadi Guadi Galego ainda sí. está en activo e ven que está en activo, entón bueno, calcar que ara cousinha desas, de pues tamán pola agradeza. Guadi, Guadi Galego e unha grande sesión sí, sí, grande interpreta, ademais unha musicaza en todos os sentidos, sí, sí e ademais, por aí, disfrutades moito dela porque, de feito, vai máis, bastante veces uh, concertos por, perto de aí, eu acordome de... Pois pues mire, eu, eu traballo nun instituto de profesor de secundaria aquí no, en Valle, no Concello de Zas e había, hasta aí dous anos, estaba un director, eh, Manolo Maceda que fui tamén sí. eh, é de, de dos diplomáticos de Monte Alto de Burel él, de Fein pois ele foi director aquí no, no nosso centro e era un gran coñecido de Guadi Galego recordo Fichado, pois, que, que unha canción de, de Berrogueto que me encanta, que é a xente mm. e falando de Manolo esta canción de, de, da época de Wadi Berrogueto, esa canción eu e, e quedei así un pouco abrallado porque claro, <risas> sí, es, escribí non sei un momento eles, e eles a, a interpretaron e bueno, e había un vínculo moi forte no instituto con Wadi viña moitas veces a actuar aquí a, a, mm. a, bueno, a toda a zona, entonces un pouquiño tamén, por eso, si, pois, eh, si, sí, sí, llegar un, un gran aprecio, cariño. Sí, sí. Pois, pois, moi ben. É que con este, é, con, este misma, con esta misma persoa, este verán, cando estuve en Galicia, que fun ver a Óscar o Xoieiro, a Lai sí. Viveiro, pois estaba falato con el. E entón, a <risa> isto, presento-che a un dos me parece que me dice que dos fundadores o no, algo así, no. dos de Montealto y tal y tal, eh, digo eh, Colin, eh, pero eh sí. Entonces después pues, acordáis mítico que tuve la directriz por ahí. Eh dije ya sé que no dije, el logo, logo cambia de marea. Eh, <risa> eh, estuvo estuvo aquí en Valle que hice un papel bueno, tremendo como director. Bueno, yo creo que fui unha, un un ejemplo para a a la comunidad educativa porque iba mucho más allá. Él tiene una idea de de como debía ser a educación no rural e, e eu ah, creo que se quedou moi trasladada neste templo e hai dous anos que se foi para a súa pegada quedou aquí e vai a quedar durante moitísimo tempo, porque Manolo é unha persona moi activo, un gran traballador activo pola cultura uh -huh. sí, e sí. pola música, profesor de música tamén <ríe> tamén tendes persoas que nos conhecemos de por aí un sí, poeta que sí. ar, armando polo, polo, polo, en sí. varias ocasións o ten incomodado para falar é unha persoa independente una que de vez en cuando pa, me parece que colabora tamén coas radios de por aí sí, que é Oscar, Sulto. Oscar, Sulto. Oscar, Oscar de, ah, sí. Souto sí. Sí, Oscar Estuvo, Souto un programa de radio aquí no, en Radio Roncudo non sei un momento, ahora a verdad é que perdín a pista, hai tempo sí. que non, non sei muito del pero si sí, estuvo aquí no seu sé, momento e sí. un chaval tamén sí, sí, sí, muy, sí. Un eu, muy, me, eu tiño bastante contacto con él a través da si dos medios e tal neste verán non pude ir a velo por culpa da pandemia e tal, tampouco non me queria mover en moitos sitios e entón, pois, non este verán me veu, pois a que me fixeron pescadiño pois eh, eh, <risa> pues, no. aquí además é un justo de pescar un montón o acordo moi rebelo, moi toque era unha das aficións, o, sí, sí, o tema sí. de de la, la pasca deportiva ¿sí? sí, sí. <risa> es eh, eh, un pescador nato, un pescador sí. noeas sí. sí, sí, pues sí. Eh, de verdad de que eh, bueno, yo comentaba che esto por el efecto de que mm, mm, Vamos, é unha persoa independente que ao mesmo tempo pois el eh, a comunicación, yo vimos nós pois en algún momento falamos con el eh, bueno, pois algo do que podemos gabarnos que é eh, que que a, a nosa comunicación e a nosa eh, explicación para os nosos ointes e seguidores pois que sexa máis máis ben agradable, sí. ademais os galegos que están fora cando lles falas do mar galego, sí. porque como ben sabes ti Nosotros temos por o norte a Irlanda Comar polo medio E <risos> entón cando xas sí, sí. falas, <risos> falas do mar Dicen eles, dices mamaiña querida eh, Cando coñen os percebes e tal E eh, depois claro, aquela cantiga que cantaban A Quiro, e despois din co peixe vai caro <risos> sí, O bueno, xa sabedes que aquí en Cormia é tarro de, de percebes E agora sí. todos os anos A, a, a festar o percebo do Roncudo e bueno, en bueno, toda a costa da morte non pero concretamente aquí pues, se, se salta o percebe todos os anos e bueno, conocemos muitísimo morreu moita xente aquí sí. o, o mar, o percebe, ora moita menos porque afortunadamente os tempos van cambiando a prevención dos riscos laborais fui implantando bastante tamén este sector fui melhorando un pouquiño todo pero bueno, se si a historia trágica sempre vinculado ao percebe e por tanto os precios creo que están máis que justificados si, sí, desde logo que si sí. Pois, Óscar, eh, non te incomodamos máis agradecemos-te moitísimo no, a túa Non me nada, venga a radio un o problema é que non podemos pasarnos aquí a túas horas de programa. No. No? Agradecemos-te moitísimo a túa amable participación eh, bueno, xa decim... deixamos constancia aquí precisamente na nosa página do, do Facebook que... Que... que a tua colaboración para nosotros vai ser moi ben recibida xa che digo, acaban de decirnos dúas persoas que que boa incorporación. Moitas gracias, pois. Nada, gracias a vos e para semana que vem empezamos entón con crónicas aquí dentro da Costa do Morte. Venga, un saudeño a todos. Un saudeño, vale, pues, Oscar. Un moi forte. Con música, como igual que te recibimos, tamén te despedimos con ela. Venga. Hasta logo.